A șaptea elegie. Opțiunea la real Trăiesc în numele frunzelor, am nervuri, schimb verdele pe galben și mă las pierit de toamnă. În numele pietrelor trăiesc și mă las cubic bătut în drumuri cu trei rate de repezi mașini. Trăiesc în numele merelor Și am șase sâmburi scuipați Printre dinții tinerei fete Dusă cu gândul Tot după leneșe Dansuri de ebonită În numele cărămizilor trăiesc Cu brățări de mortare înțepenite La fiecare mână În timp ce îmbrățișez Un posibil gălbenuș al existențelor Niciodată n-am să fiu sacru Mult Prea mult am imaginația celorlalte forme concrete și nici n-am vreme din pricina asta să mă gândesc la propria mea viață. Iată-mă, trăiesc în numele cailor, nechez, sar peste copaci retezați, trăiesc în numele păsărilor, dar mai ales în numele zborului. Cred că am aripi, dar ele nu se văd, totul pentru zbor. Totul pentru a rezema ceea ce se află de ceea ce va fi. Întind o mână care în loc de degete are cinci mâini, Care în loc de degete au cinci mâini, Care în loc de degete au cinci mâini. Totul pentru a îmbrățișa, amănânțit, Totul pentru a pipăi nenăscutele priveliști Și a le zgâria până la sânge cu o prezență. Autor: Nikita Stănescu Lectura: Maya Martin.